Não perca, é hoje, a terceira edição da Feira dos Empreendedores de Ouro, na pracinha da Telpa, com uma variedade de empreendedores da nossa Ouro Velho. Na feira, você poderá encontrar moda masculina, feminina, infantil, moda praia íntima e fitness, além de pet shop, maquiagem, cosméticos, acessórios para celular, para unha, para cabelo, calçados, produtos religiosos, papelaria e artesanato em geral, de Além de encontrar deliciosos doces, salgados, creme de galinha, churrasco grego e um caldo de cana, delicioso! E ainda poderá curtir um forrozinho com o grupo musical Biocultural, hoje, na Pracinha da Telpa, às 17 horas na Feira, na dos, feira empreendedores dos Empreendedores de Ouro! De ouro. Não fique de fora, organização Alexia Gomes, apoio Doutor Augusto, Paulo Júnior Vereadora Tereza Menezes, secretário Endel e a JNET E aí, vai ficar de fora dessa? Tingo e